Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah uh, Seorang muslim boleh bercanda Sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda ya. Bahkan sah seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, innaka tudai bunah Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami Kemudian Nabi SAW berkata Naam, wala akulu ilhaqqa Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata Kecuali yang benar. Oleh kerana diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat, ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW. Kemudian berkata, Ya Rasulullah, ikhmilni. Ya Rasulullah SAW, naikan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladinnaka. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas Anak onta, maka sahabat ini tak kalah mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil, maka dia protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan dia ternyata sedang bercanda. Dia mengatakan wahal tali dul ibila ilanuk. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya? Ya setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, udullah an yud'khilani al jannah. Ya Rasulullah, doakanlah kepada aku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW berkata, Ya ummah fulan, wahai si fulanah. Inal jannah ta la tabulohah ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawal la tabki. Dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah Sallam jelaskan. Ternyata dia bersedih. Rasulullah Sallam mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui bahawasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh kerana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala pernah berkata, maroani illa tabassamah fi wajhi. Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali diterusyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dohik kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya ...periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau, beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang Muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus menerus, tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebihan, berlebi dan semua yang berlebihan berlebi itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, Adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu, suatu hadis, Wa'ilun lil ladi yuhaditsu fayakzibu liyut hikabihi lkaum wa'ilun lahu thumma wa'ilun lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa celaka dia dan celaka dia lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak tiga kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa ini tidak boleh canda dengan dusta ya ter memang terkadang menggelikan tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta, kata Nabi SAW, Ana zami' za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kathiba wa inkana mazihan. Aku menjamin surga di tengah atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya Ya, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, layak kudu ahadukum mata aswahibihilah iban walajad dan tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya kita ambil barangnya kemudian dia akhirnya bingung cari sana cari sini kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya kita tertawa tak kala melihat dia uh, uh, apa namanya bingung mencari di mana barangnya yang hilang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang akan hal ini bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya, menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. dalam satu hadis juga disebutkan, ketika para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fana maros julan minhum. maka ada seorang sahabat yang tidur ketika itu. kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya, fayak ci ila hablin maahu. dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayak khudha. maka dia pun mengambil tali tersebut dengan Uh, Ditalik tadi tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut Fafazi'ah Maka dia pun kaget Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi Dengan mengatakan La yahiluli muslimin, An yurawi'an musliman Tidak halal bagi seorang muslim Untuk menakut-nakuti muslim yang lain Orang ini sedang bercanda Temannya lagi tidur Maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut Jadi seakan-akan dia sedang kecurian Maka dia pun kaget Bangun terjaga Dalam rangka untuk bercanda Tapi Rasulullah SAW larang Oleh kerana seorang terkala bercanda Tidak boleh kemudian dia Menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya Kemudian dia tahan atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya Ya Ini semua candaan yang tidak bermutu dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan Kita melihat sebagai masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan ada yang mengatakan misalnya jenggot Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW Dikatakan sebagai jenggot kambing Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan Ini tidak boleh sama sekali, haram Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya Dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan Dikatakan baju ninja Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram Ada juga seorang yang melihat orang lain Misalnya celananya di atas mata kaki Maka dijadikan bahan candaan Dikatakan cingkrang, dikatakan Celana kungfu, dikatakan sebagai uh, Kebanjiran dan julukan-julukan yang lainnya yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.